السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلاه والسلام على رسول محمد بن عبد الله والاله وصحبه السلامات ايها المؤمنون الكرام يقول رسولنا محمد صلى الله عليه واله وسلم هذا وكذا كما انت امت مصلى الله عليه والسلام كي كذا تام yetu katangulia mbele za haki amena mbele Allah tabaraka taala hili hatu za maisha ya mwanadamu na kuzika ni ibada kama vile ibada ambazo nyingine za kazielekeza mtume sallallahu alaihi wa sallama kwa tunapasa kufungamana na taratibu za kiibada katika sala zima la maziko kama ambao tunapasa kushikamana na taratibu za kimaisha zile ambazo kazielekeza allah tabaraka taala katika maisha yetu ya kila siku sasa baada ya kufikia binti yetu yetu hapa kabrini sasa ni muda ambao anaulizwa masali. kwa hiyo inshallah taala tapata maelekezo kamili na mazingatio mazima ya ibada hii ya maziko na kile ambacho kinaturuhusu si tulio hai katika maisha ya sasa ili tuende katika haswa nyingine katika maisha ya baadao na sasa tutapo swala Ramadhani katika ili tumsikilize kwa pamoja na tuzingatie inshallah taala sala alaykum wa rahmatullahi Alhamdulillah alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwana ayyukum ahsanu 'amala huwa al-'aziz al-hakim. tukio hili lafikika ni mawaidha tosha kivitendo. Hatae kwa kuna haja tena kuongezea mawaidha ya maneno lakini sisi ndio sisi binadamu ndo licha kuona kwa matendo na macho kabisa. Tume shiriki, mwili wetu masikio yetu na macho tunalazimika tena kuongezea na mazungumzo haya tukizungumza siman kwa walifariki tena Bali ni sisi ambao tuko hai kuna sababu nyingi sana ambazo zinafanya binadamu asau kifo nyingi sana Zikebeba na kupenda dunia nitazungumza mbili tu tuweze kuondoka tena kwenda katika shughuli zingine njaa kwa mtu asekuwa na dini asekuwa na ucha Mungu inasababisha kusahau mauti. Na shibe kwa mtu ambaye hana dini vile vile asiyekoa Mcha Mungu inasababisha mtu kusahau mauti. Shibe ambayo haiambatani na ucha Mungu itakufanya usahau mauti. Tabasa hata hivi ukishuhudia kwa macho yako tumemshidi binti mdogo huyu umri wake bado mdogo dunia akihitaji na duniani watu wakimhitaji lakini Allah subhana wa ta'ala ashamchukua tani Nja ambayo itakosa dira na usimamizi na ufahamu wa Kiislamu itampelekia mtu akiamka akilala anawaza kutafuta tonge tu. Hata akiona matukio kama haya hivi huwa anatamani mara moja maliziki aishe akafanya kwake. Mauti hapati kuizingatia kwa sababu akili yake, mawazo yake, fikira zake ni kutafuta tonge tu. Lakini lakini chake vile vile. Gina muthiriya shiba ilofitiliza pasina kuwa na mipaka ya dini. Hata kihudhuria hapa naona ni jasi tu ni alikosa dawa tu ndio maana akafa huyu. Mbu labda angeenda India akaenda akafanywa checking aka ah, singekufa. Njaa tu ina, ina, ina, ina sasa vitu hivi viwili ambapo mwanadamu lazima ukutane na kimoja. Utakutana na shibe au utakutana na njaa. Sasa bila ambayo tutaweza kukuongoza utakutana na shibe ili isiwe ni rina muturia, isiwe ni shibe yenye kufanya na inajeuri na kiburi, inataka isimamiwe na iongozwe na dini. Na ikitokea bahati mbaya kutana na fakiru muksi ila lkufuri umaskini ambao usipokuwa makini unaweza kukupeleka katika kafiri. Ni uchamungu pekee yake. Na hali zilivo mfumo ambao upo duniani, wasimamizo waliopo wanatengeneza mazingira kwafanya watu wawe na njaa hii tulionayo njaa ile maradufu na walichonacho shibe iongezeke maradufu sasa utasahau mauti sisi wenye njaa na wenye shibe inakuwa tunalingana tu kwa nja sawa njaa ana kifo na mwenye shibe ana kifo huu ni msiba ambao hata ibilisi laaini mwenyewe kitu, akiangalia wanadamu walivyo wale wenye shibe walikuwa na wanaenda biwa mauti na mwenye njaa anasema inni bari'u minkum inni khafu Allah rabb alalamin. Naogopa mimi siko na nyinyi kabisa. Mwenye njaa hakumbuki kifo na mwenye shibe hakumbuki kifo. Nuktea mbili msingi kila mmoja wetu aenda kaisingatie. Wallahi watu wesa kuona analia kwa msiba. Paka gara jara mpaka chini. Lakini dakika tatu nyuma tu Anaashashimia yake tafuta balai kuwapi, ba wapi? wapi? Pombe ko wapi? Wanafanya mashindano kama kawaida ya haramu. Ile nafsi tayari kutu na hakuna mazingatio. Fakr mukfi wa ghina mutghiya. Kin umaskini al-mousa. Na maskini na utajiri shida ambayo haiongozi na uchamungu inapelekea kukosa mauti, kukosa kukumbuka mauti. Binti yetu ataulizwa Marbuki nani muola wako Sio ilahuki wala sio man khaliquki nani alokuamba hilo swali haulizi marbuki nani alokuwa anakupangia taratibu za kuishi ulipokuwa duniani nani swali ndilikuwa man ilahuki nani muola wako ndio allahu Man khaliqu kinanaka kuumba angejibu Allahu huwa alladhi khalaqa indokaniumba lakini swali ni gumu kuliko ambao watu wanafikiria mlabuki nani alokuwa nakupangia taratibu za maisha hapa duniani ni nani kila mmoja anajibu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum wa rahmatullahi katika imani swali hilo ni zito kwa kila aliyeko hai kila sasa kama mtu mmoja ataulizwa nani msaminiza mambo yake atajibu atajibu hivi ninapotaja serikali ya nchi yake ninapotaja rais wa lado moja mataifa. saifa mmoja wa Afrika sijibunge wote havifai Allah anatuwambie katika Qur'ani tukufu Ala lahu al-khalqu wal-amru fahamuni kwamba kazi yakumba ni yake yeye na kazi ya kuwapangia mambo ya nadamu ya nani yake Allah tabarak wa taala dunia leo upangaji wa Allah mambo maondolewa watu wanatumia mabunge na kamati zao na siasa zao ambazo Allah hazitambui hapa ni kwenye hatari ambayo na ukumbu limwengu hivi leo madhalimu ma, ma, wameshika dunia kuweka siasa zao, watawala zao na sheria zao ambazo Allah hazitambui kila siku tunaangamizwa na uawa kwa ile ile ule utaratibu wa Allah katika maisha na nadamu haupo Allah ndiye aliyemuumba mwanadamu. Lahul khalqu, kamleta fa duniani, kameta duniani. Sasa vipi watu wapore mamlaka ya Allah katika kumfangia mwanadamu taratibu za uoneshaji dunia? Tumeona karibu wiki mbili hapa Ijumaa mbili katika msikiti wa Aqsa kibla cha mazi cha islamu hapa salisi Hazi pale Ijumaa mbili katika msikiti wa akfa, kibla cha mazi cha Islam. Uislamu ilekipa pala kamezi nane Kibla cha mazi kimekuwa pale fano ni mahala babu mtu mkatokea kwenye maraji ndiyo pale lakini hakuna leta haraka ni kunyanyua mdomo sana sana tapiga simu moja mataifa jamani kulikoni vipi kwa wanakupa. lakini hawa ambao wananyanyua wanapiga masimu nchi za waarabu nchi ambazo unajita, ambazo nchi za Uislamu zimekaliwa na baraka wana majeshi yenye silanzito lakini majeshi hayaelekezwa pelekeze Aqsa Saudia imethibutu kupeka majeshi kwa Uislamu wa Yemen kwa majeshi yale yasende kukomboa Sha hiyo ya Saudi Irani na majeshi katika ardhi ya Shaminaua watu. Kwa nini siole majeshi katika nani hii ardhi ya Sham? Wale wanajiita si Hizbullah. Mbona hapa majeshi pale wanasemka ni mgakati wa kimataifa kuangamiza Uislamu. Na popote duniani ni mateso na mauaji, lakini ni jibu anijibu na saini marabuk. Huyo unasimamiza dunia ni nani? wa sura na nafasi gani kuweza kurejesha usimamizi wa dunia katika mamlaka ya Allah kama ilivyokuaza mazmtume sallallahu ala wasallam na masaba zake hali iliendelea miaka nene na miaka rudi toka alipokufa makhalifa wa ngofu ikaendelea mpaka mwaka 1924 nipangushwe khilafa kwa mara ya mwisho khalifa Abdul Hamid II alipomfuata madhalimu awzie Palestine akasema wallahi lan abi'a shibra min arabi almuslimin wa la sintauza hata subili moja katika ardhil Islam na waarabu wa islamu zinaporwa zinanyanganywa zinakandamizwa na muslimu kwa ndi wahanga kuua na kuteswa. hakuna haja kunusuru kutunusuru kutusaidia isipokuwa kufanya kazi kurejesha khilafa rasida thania kama nabibashiri mtume sallallahu alayhi wa sallam anaposema satakun khilafa ala minhaaji ndubua. nubuwah kitakuwa kujiongoza tena khilafa tarajaa kwa namna ile ilivyokuaza mtume sallallahu alayhi wa alayhi, alayhi binti yetu kashangia mbele za haki, faqulachumsaidiya تكم dua kala قال ampisbati katika masuala hapa kabulini afanye kabuli lako ni viwanja katika viwanja vya pepo na muoneshe adhabu na pekela laheri allahumma ghfir lahu warhamhu wa askiniha fi janna wa afiha wa afanha wa akrim nuzulaha wasim wadkhalaha wa ghasilha bilma'i wasaljil من wanqihha min alkhataaya kama yunqqas al'udhu min adanasi wa bidlha daran ولا خير من أهلها وخيف فتنة القبر وعذاب النار واعذها فتنة القبر وعذاب النار وخيف فتنه القبر وعذاب النار برحمهك ارحم الرحيمين وصلى على سيدنا محمد وعلى الحمد والحمد, والحمد لله رب العالمين